Є, звісно, і такі, що їм і служби не треба, самі кидають, але ми, чесно, звикли хліб їсти, і власть це розуміє. Але не за тим я совітую тобі, Тетянко, служити, щоб грошей більше було. Я на гроші не жадний. Це для того, що женщині тепер така путь, щоб служити, робити на рівні, щоб було рівноправі і звільнення жінки. Служитиму Давидку, що питала Тетяна Нечіпорівна, як весняна пташка. Вкупі прироблятимемо. А щоб з нашої дочки щось путнє було, казав він далі врочисто. «Щоб вона не виросла, боронь Божій, яким следащам, котрих і шукати далеко не треба, я от прошу вас, Амалія Генріховна, доади за говерньорку, а за ми зійдемось». Фрау Гольц радо погодилась, але з однією умовою. «Якщо та пані, що приходила сюди, шукаючи родича, порекомендує їй десь, то вона не зможе її відмовити, бо то пані незвичайна, вона розмовляє по-німецьки, як німкеня з Германії, як сама фрау Гольц, і вони зразу дуже заприязнилися».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 Великого клопоту завдало йому полагодити систему ржавого дзвінка до смикання. Але він зрештою його направив і під ручкою з надвору наліпив меншого вже папірця з категоричним написом «Звонок тільки к ДС Іванчуку». Оформивши таким чином своє зовнішнє становище, Давид Семенович пішов увечері з дочкою до кіно. Але Тетяна Нечипорівна навіть у вирі родинних радощів своїх намірів щодо Мартини кидалась. До того ж, гадана відмова дівчини від посади давала їй до рук зручну зброю. І невдовзі по обіді до дівчини завітав сам орендар. Колишній домовласник і садівник, якому Марта щомісяця акуратно сплачувала п'ять карбованців комірного, це був статечний і оглядний чоловік із чорною бородою, що надавало йому вже більшої поважності. Говорив він тихо, солодковато намагаючись зразу зачарувати розмовника своєю мовою. Він попросив дозволу сісти і зробив хвилин на кілька вступ про тяжке становище орендаря, про величезні видатки на ремонт, якого вимагає комгосп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 Один день зовсім вільний, а другий – до пізнього вечора, аж до дев'ятої години, коли її коханий нарешті приходив. «Коханий» – це слово було вже для неї замале. І взагалі слова не було, лише відчуття якогось нестямного піднесення на думку про нього і заразом якоїсь сонної тиші. Якщо на початку любові біохімік не задавався й надто реальним, якщо раніше їй часто змагала нісенітна уява, що він є тільки витвір її мрії, то дедалі більше вона спізнавала його, засвоювала його в усіх його словах, у всіх його рисах та дрібницях, і він поволі зробився її єдиною дійсністю, що існувала в світі. А тепер ця його дійсність ще посилилась від навали гидких і болісних нещасть, що її зненацька спіткали, і в'яскравились від тих жертв, що вона приносила його науці. В своєму звільненні, в ненависті сусідів у вигнанні з помешкання вона вбачала одну причину, що збурила на неї людей, а саме любов свою. Тим-то всі нещастя свої вона також потай любила, попри розпач і тугу, що вони її нагонили. Любила їх зовсім несвідомо, як неминучі поправні наслідки, як достойне обравлення її горіння. А оті поступки відмови від годин і днів побачення, вчинені заради нього і прийдешнього щастя людей. Геть зовсім довершували її любов. Ба більше, здіймали в ній жагучий порив до самозабуття, до цілковитого самозречення. Оці саме почуття ворушились у ній того дня, коли дівчина прокинулась після розмови з орендарем і отвідин біохіміка, якому вона про розмову то нічого не сказала. Їй хотілось хоч кілька годин побути в затишку. Отже, цей день у Юрія Славенка був щодо дівчини вихідний. Згадка про нього сповнила дівчину радісним сяйвом. Сьогодні він цілий вечір працюватиме, сьогодні він творитиме, о любий, а завтра ввечері прийде до неї. Але згадка про рендаря вернула її до прози. Мусить вона нарешті почати впорядковувати свої справи, похитнуті до основи у двох найважливіших напрямках посади й помешкання. Грошей, що вона одержала наприкінці і тих, що вона трохи заощадила на зимове вбрання, мусило їй вистачити на півтора-два місяці з умовою скоротитись у всіх видатках.